شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَزْلَمُ مِمْ مَنْ كَزَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَزَّبَ بِالصِّفِ اِذْ جَاءَ عَلَيْسَ فِي جَهْنَّمَا مَسْوَلِّ الْكَافِرِينَ سُرِهِ مخ کے بیان شو سراد مثال نا لیکن خلق او اماصلی منلو په ذی باندې پیغمبر د موت انتظار کاو نو زجر دی فمن ازلمو سرا جرم الوی ظالمان دی مثلا نمنی پیغمبر تا خیری سره کوي او دا غشن ذکر کوي او بیا بیا تسلی بیا بیا او بیا دا دینه مطالبه کوي تاسو په خپل دین کلک یې نو تاسو سره صدل لله فمن ازلم وسوق ذل ظالم ممن دا غچانا كذوا على الله چې په لږ روغ جوړ کړی وی دا هغه سره شفاعت کئ تا دا غنا زولې وي وکذبا بالصدقي او درو جنقي قران لرا اس جاء کل چې دا تراغه الیسا فی جهنم مسول للکافرین نو لنیشتره جهنم کې زید او سیدو کافرانو جبار بار الله او ترغیب ورکینو دا دی دا مطلب دی چه سرزینش تنور جہنم کی ندا اخوز دیدو رحم و احسان پو جوان دے اللہ فاللذی اغا پیغمبر جا ابی الصدق چراغ دنیا تا پا صدق پرشتیاو سرا چی قرآن دے پا صدق ابی ہی امومنانو کو اولئیک هم المتقون دغا دیصل متقیان او ممنان دا یومانا والذیک مراد پیغمبر او صدقهی من مراد داغت عبدار صحابه اکرام دا مانا کی حضرت مقاتل امام سودی مانا کی اللذی جعب الصدقی اغا جبریل اللہ السلام چرائے اولو دنیا تا قرآن رشتے اولو صدق بھی او تصدیقوں کو پاغیبان دی محمد صلی, صلی اللہ وسلم اولائی که هم المتقون ندغ خلق متقیان دی اغی و داغی مرگری انہا مطلب دا چې قرآن تابدار ایمام چ اهل القران طویل شي دا متقین دي او ذی بدل سدان لهما یشاون عند ربهم دید پارا نعمتونه دي چې واڑی لغفل بسرہ ذلک جزاء المحسنين او ذابت زده خدا غچا چې عمل کړی کنا محسنین غچا تاوی په دنیا کې عمل کړی ځانې کړولی نوم بولا بدلور کئی او دویم بیوکفر اللہ آنهم اسوال لذی آملوهم او بریجی لریبکی لازی نا گناہونا اسوال دیر بد گناہونا چیزی او بولا ماف کی ویجزیہم او بدلیور کذی لرائی وزنا حجرہم چ اجر زدیدې به احسن اللذی كانوا یعملون خداوی خیسته عمل چې وبکو په دنیا کې احسن عمل ارته وي چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقیده توحید او عمل په سنت رضی بدلی والا ور کوي تبله تصلی چې تا ته قسمه قسم منسوبی دین انتظار کوي لیکن پروے مساتا علیہ الصلا و بکافن عبد ولنذ اللہ پورا او کافی د پاره د خپل بندا دیو پیغمبر یې راو په دې باندې چې تاسو مونږ دی لا ته او منات پس لګي او کدی در پسې شو نقصان به در کې ډیر پیغمبر به یارو ذ خپل الی هاونه الله تعالی ذ خپل ځان ذمہواری ورکړه چې ده کافی ما ویخوفونک کا. او دې تایری بلذینا پا کسانو من ذنی چې بغیر د الله ندي او م یذل ل الله ما له منه ا ذ او سوجت له گمراه کی نبی داغه پار سوک هدایت کوونکه اغه رسول چې الله ته ہدایت کړي نبی اغل رسول کوم راکه انکه څنګه هر فلا هادی له ميه يه ذل لله فلا مذل لله الله ولینذ ی الله غزا چې بدل غستون کړي زور آور دی او انتقام غستون کړي استا بدل وال الله خلی د دینه تاسو صلیاتو چې کوم خیري کار سکي الله استا ده لپاره کافي دی وذ مشرکین نو مطالبا بغید دن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 مشیرکان او ته چې دی صورت کې مخ کې ذکر شو درې ما یاد کی چې دا وی دا اقضا چې موږ سوال لاله نه شو کوله زغسه د دې په وسیله کوم د دې په یوه الله تزه نزدې کو دا زموږ غټه وسیله ده پاکان خلق دې نه کان خلق دې د دې په برکتو د دې په حرمتو د دې په توفیل زان نزدیکو دقه شرکو <تصفح> نور اوس د هریان خونو چې ځخه یې انکار کاو ارس ایمنل وبذق ایو عقذوا چې موږ الله نه سوال کوو نو ذيب واس توکو بس دنا زولي دی ای سوال کتنور زی قل واه او تا پره ما تدعو من دون الله کل چې اقرار کاوه چلا خالق دې حضرت نور نسقواله خبر را کایما تداوی چتا سو ته چیغه بغیر د الله ان اراده نی الله به ذر تشرا لازم په حق ارادو کې صد تکلیف او صد مرزو صد انا وغيرها راوخي جي هل هن کا شفات ذر ما استا صدا ال حج جي زی بلری کې هغه تکلیف زمان دا کار کول شي هل هن مؤنثات یې کړو او قرلولینو قراند دی علی ہوتا هل هنو مؤنث الفاظ استعمال کړو هنوم د مؤنث لپاره کاشفاتیم راوړې مؤنث د لپارهی تاولی تا یا دیو جن چې دیو ته په پلې نمونه د مؤنثاتو یې خیو چې لا تو منا تو زہ یاره دیو چې دی ملائک ته نظر کیو رابطې غی سراوا اله ملائک په حق کې دی دا قیده ده چې دا د الله لونه دی الله او تزکاوې چې دا تاسو چې وته وای بل دا چې کار وټول د مؤنثاتو کله ورسره نه ورا په خوانه دا د دې د اعلی حجيبو نو دا سری اشني کیناری دا پلا کا پلوکا شالونه دا پچولي دا د تناله لوب لباس ته ا دی په خپل علیه او یا په دې قبرونو درگاونو کې وګوره اغه دا ټول د زنانو لباس ته نو الله زکه وی چې هل دا خوین دی چی دی دی چی او اراد نیبی رحمت کیا اللہ دو ما پا حقی را دو رحمت حل هنمم سکا تو رحمت نو دی کولیشی دا سی چی بندون کشی دا اللہ رحمت لران چې زمان دا نگوت واخلی دا قرآن د دا اختیاریشتا قل حسبی اللہ ویو تا چی مونی یری گو زمانده پارا اللہ کافی دے علیه توکل المتوکلون خاص پا اللہ بانده دے اعتماد که اعتماد که ان کی قلیاء قوم اعملو علی مکانتکم وائیو تدخپل طرفنا جس سکا وائیو کولش اینو آغاو کئی باس عمل کوائی علی مکانتکم سمر جستازو طاقت کی ان ی عامل زبخ بل خبر کوم تخپل کار نه پرېږم پس او پتعلمو ناظر چې پوهه بشه منیاتی عذاب وین یوخزیه په حل د هغه جرا او تعذاب او کی او نازل شي په غبان د عذاب همیشه ترغیب قرانتا ابیا دلیل عقلی د انسان د خپل نفسنا اوریک هلہ خپل تصرف کوي انا نزلنا الیک الكتاب للناس بالحق ساب غیربال په زیاده پری عیسا سره پر یوزيخه کدیار سمرد پیشکمون نازل کړي تابانه دا کتاب او د خلقو لپاره جہ پذی کې دی بل پل دینګرزی دی بالحق دا قران د حق سره دی و حق د دې سره دی, سر دی. دغه حق نه جدانه دی او حق د دینه جدانه دی او معنی ته دا, دا چې ځان کامیاب کو په لنفسي فائدې د خپل ځان دا او ممن ظلا او څوک چې رکشه لو قران نه دا رکشي وي دی کنهخه قران ته نه رکښوي ودې ته نه رکشي کتابونو کې پروت دی پنما یذل علیا بهشګه ګمړی به پدبان دی معلم بی وکیل تنه پدی باندې ذمہ وار الله يتوکل انفسه الله تصرف تو ګورم د درق قدرت کاملته تو ګورم الله اخلی روحنا ذالکوم حين موتھا هو اخذ مرکیوم ولتي او غره هم اخلی لم تموتو چې مرخه په نذر آغله په منامه آ په خوب کې راو مخلی کنه <تصفح> دواړه دا خلق چې ما سو탄 سملاسته او دم شنو بس الله دا ټول نو روحونه واغسته و سار به پته لګي ښا په حق کې به ضروري اعلان شي فيمسك التي بس بن ساتي هغه روحو قضا عليه الموت چې په غی فیصله کړی د مرګو ابي انره بری بدن توي په ټول سمه کا روح بن راځي واستاله دا بیا دې پذنت راشي دا تک تک به تر کمی کیه اله جن موت پورې نتی مقرر شي پور دالحق الق قدرت خو وزګي کې زینسان عقل نه رسی چې د موت پوخ کې واغستو نه بل شنتی اوparagraph بدن کې بیا نسایي نه حرکتيو کډېری اړه اړه کنه نوازیم ګوره نشته ازه مرغ خو په وخت کې خو د باقاعده وړي راوړي او نوازیم چلېږي کنه خړلار پکې اومو کې دا چې دا څه چلې وړي الله پويږي ههغه چې باګه نو اغم تسلی بخش خبره ندا چوی ده مرگ پواخ که نفس مواخلی روح مواخلی مستشتوکره پاتی شی او ایده خوب پواخ که روح مواخلی او نفسی نفس شیده او ایده اساشی جید رازی بس دا اللہ خبر ده داسی ده بندیان و تحقیقات تکا <coughs> روح ویا غلچ بدی سره دی, دی, سر دی ویني او ری خبري کوي په جنگلي کوي او نفس چي دي په غو باندې صرف هر نقل او حرکت کوي نور باغي کې تميز نشتا تميز په روح کې دي هغه لارش نفس کې هو تمیز نه یې کنه سو کوئی نه ارسته واخلی په خوب کې خو لیکن بدن سره سکنکشن اچې مو ترا شي نو ار سحتام شيخه وذره پټولګه ده آیاتنا چې د مرګ پوښ کې کوم روح الله غست دي هغه سره ساتي بدن ت이너 پرې دي قیامت پرز به را پرې دي ويزن نفوس وزوی جت بدن ت이너 پرې دي کارځه کی زمکه ته دراشي انکار نشي کې دینه چلاوی منا خلقناکم بدن او فيها نعيدكم زمکې تدراجه فبدن ته نزیو غره د اعتیذ ما نه نو چې حدیث کې راځي او د عذاب او د ثواب تعلق د روح سره نشته چې جن روح ینو سره په عذاب او دلط پويږي او کینې نه وای یا په سره په خوشاله پويږي او نه وای روح سره ستالوق سا نشته الله دغه سیم باندې خوشالي او خفقان بې روح نور کول شي. العديده خبره کړې. دا دلیل په دې باندې چې هغه خلکو خبره کړې غلطه ده. چې روح بیا راشي بیا په بدن کې نه سوال جواب کیږي. <كلمت> سوال جواب نه کیږي. دا هیڅ کی تعلق د روح سره دی. اغله مثالي و جوړ کړی شي جدا. چې هغه وجود نه په دنیا کې وو انو آخرت کې هغه تا وجود بس د عالم امثال ویل شي عالم برزخ ویل شي او دا هغه وجودونه دي چې نبی له سلام ټولو پیغمبرانو سره معراج کې ملاقات کړو کنه نو لږی بدنونه د قبر نه وتیو نا قزا الذی اذهی روحونه لعل مثال وجود ورکړو نغزان لوي بیا آخرت کې بل شان دی بل شان ان فی ذلک الایات لقوم يتفکرون په دلیل کې چې بیان کو سړی نه خې نشانه او اشاریه کوم لپاره چې سوچ کوي دلیل نه پاس ځایر دلیل مطلب دای چ الله مشرکانو باندي رد کوي چې ما قدرتوم الیدو ابیام پکلا اغا خبره خبره کهوه چه شفعاش ته امیتخذو من دون اللہ شفعا ایدین و لی دی بغیر دلانا صفارشیان کلپ دنیا کم ویزو کنا سلام باوکو او سخاص ضروریت تیغا باو تپیش کو کنا شفعا ولوی دا اغا قبلی دا اغا خبره کتن ورزی قل او اي تاولو كانو لا يملكوا شيئا اگر کاغي ندي مالکان د هيص شي اختيار نشته سره ولا يعقلون ان قصوويغي طلب وسنگ شفاعت کوي قل لا الشفاعه جميعا هو اي چې دا شفاعت جوتویل شي اخو الله سره د ټولو اي چاله نه ورکړي هه قیامت کې بیا بیا عزت کوي <coughs> اول پیغمبر ته بیا نور ته نمبر په نمبر په وحی قیامت کې کی کنه ادار چا د پارهوم نه د خالص مومن مسلمان د پاره چغناونه تې شي مشرکان د پاره هیڅ شفاعت اوه الله لره شفاعت تل اختیار یې غسر لري لهوملک السماوات والارض خاص الله ربات شه د اسمان نو د ده او بیا و دیاله تواپس کلیشه زجر پینکار د توحید سره یره چې په دې مشرکان دا توحید دانو متبلږي او توحید دا یا څنګه بیانیا وته کنه الله وای کنه مونږ ته خذوره پته ني ویزا کله چې بیان کړی شي الله کفران کی په وحدانیت سره اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اوچوي زلون داغي کسانو چې ری ایمان نه دراوړي په آخرت باندې ولي غوړي چې موږ قیامت مانی اوې قیامت مانی خو هغه خپل بناوٹی مصنوعي قیامت څنګه چې موږ الله سره تعلق موږ به عیسی علیه السلام پسې ګورو عیسایان وای يهوديان موږ ابوزر علی علیه السلام پسې ګورو مشیرکان او هم ملائکه سې کو دا دا. دا نو دا څه قیامت کم ځای چېرې چې ملائکه چلیږي اذ انبیاء پکې چلیږي دا غا قیامت کو نشتا هغه چې کم منی غا قیامت نه ده اږي کم قیامت ته نو هغه غې نه منی ایمان نشته په اخرت کما نو ډیر تنګي اړیړځي دا مو قریر کلاياتو نه شروع کی کنا اذي راغلي د عملو کو پتول کې نبي ا لېم نشي نو بس د دې پر دې باندې او پر سیګ یو کتکیږي با پیدا ذکر من دونهم او کله چې بیان کول شي او صفاتونه کول شي او کارنامې بیانېږي کرامات بیانېږي داوی کسانو چې بغیر د الله ندی اعظم یستبشرو او ګور دې داوخه ډېر خوشاله ښا چې داووري کنه چې په ملتان کې نور را کوس کړو وګوراو ته او دیو کرامت نه مانی دا و دا کرامت په څوک مانی نور څوک را کوزول شي شی. ایزام شیرون خوشالي وی دا خبره بیاو او کوي ډېر په په ونه شوې بیا او ولिल्لهم مافکر السماوات والارض هو اي وَا په دعا کی چې الله ابي مثال پیدا کوونکی کیا د اسمان نو دظمو کو عالم الغیب والشهادت تخپویږي نو فارس باندې ته پویږي پپټ چې مونږه نوینو پخکاره باندې یو مونږ ته به تقسیم دیتا ته تقسیم نشتا انتتحکمو توا فیصله که بین عباده دې تا دی بندیانو کمیانز که دا فیصله خوصوک نشکو لی تی بانده خوب دنیا واؤلی دارا واؤلی دار اباس اس فیصله اون نشکا فی ما کانو فی اختلفون فاقا توحید که چیدی پاگی که اختلاف کئیم دعاو شوا خو مقصد خو کار نشکنه مقصد دا دی چې فحقم بیننه یل تاسو موږ دا فیصله وکي داو بنديان سعید ابن جبیر وایي هغه دا قران پیر معلومات وي انی لا عارفه ما قرأها احد قط فَسَأَلَ اللَّاشِيَأَنَّ إِلَّا عَطَاهُ إِيَّاهُ پېما ته دا سيئات قران کې معلوم دي جهر جه چالو ست دي هغوی د لانا سوال کول دي نو قبول شول دي نو موږ ته یو ښایکانو افقرا قل لله مفاطور السماوات والارضی دی تر دې دی پوری چې فيما كانوا فيختلفون زګدی کې دا نه الله اسمه اعظم نه کړه اللهم تا وکړه السلام اسلام بوم چې پاسې پښمنی ول تجودلا زګا به وی چ الله رب جبريل و رب میکائیل انت تحكم بین عبادک د لفظ به وی کنه ولو ان للذین ظلموا مع فی الارض جميعا او بالفرز کشی دا خلکو خلق دا پارا چی ظالمان دي مشرکان دی اغسو جباز مکه که دی تول دا دی اوتن شی ومیس لهو معا هو هدوم را دنیا و سر نور شي لفت داو بیهیم او دی ورکی اللہ لچی اللہ داو آخلا من سوء العذاب یوم القیامة دا غدیر بد عذاب پا بدلکی پر از دا قیامت نقبل بنشی دا سر دی اگر ذهن ذکر کوي سورہ مائده کې او آل عمران کې او ما تقبل منه نشي قبل دې الله وي قبل ذل خلوه خبره ده وبذالهم من اللای دي خلق تبهکار شي دا الله طرف نه ما لم يكنوا يحتسبون اغه حال چې دې ډګمان نراتو دي خود بل څه پته د خو به دې تماو چې مونږ د پښفاحت کیږی او بیا والله جنت ته ووځي د دې بزرګانو په برکت سره غریب او ځوان او چهل تک الله ملائکه ته وی چې خذو نه سه په یو یو تن په سيوازر ملائک ورمنډ کی به حیران شي کنه چې مونږ د سپتا مو اره مون سره سو د سپتا مو مپسیرین وید دا شفاعت قهری پتا مو او اغا نشتا دی اغا اللہ کولی شي او بدالا اون سیئیات و ما کسبو خکار بشی دی تا سختیں او سزاګانې دا اغا عملونو دي او نازل بشی پا دی بانده اغا عذاب چری بار پورا کولی فیضا مصل انسانا ذرن دعانا بیاد دی مشرک انسان حال بیانی چه خلقی خوبی جنگو رکھا کلیچه ورسی دی انسان تا سو تکلیف و سو مصیبت و سو غم دعانان نو اللہ یو معتا چغی وئی ہوئی گی کنا دعو بلسوک نشیل رکھولی سمیدہ خوولنا و نعمتا مننا بیاد چه موورکو دلرا نعمت تقبل طرف ناصحت والا ورکو مال والا ورکو دا ولی ولا ور کوي الله يبصرني سمه کنه ها زه ګوره ما کنه چې دې تسمت قالان دیوی انما دی انما اوتیتو علی علم دا خو ما لرا شو زکه جز دې لايق یما علی علم بانی اهل لذالک ابن کثیر وی جز دې لايق و الا لما خولني كز لا يقنوي الله و نراک او کنه دا نور چې دا غزي ګردي ډبې غګي غږه دی غي لورکی غي لايق ندي کنه ادي وي ز لايق یما دي تست در یو ی کنه ها چ الله ورکی ورکی او د دې نه بل څه مطلب واخلي بل هي فتنه الله و دې امتحان ده ایسو پګي پا پاس نشو ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اکثر خلق نه پویږي قد قالها الذين من قبلهم يقینا ذا خبر اکلیوا هغه خلق او چمخ کذ دینو چری تويلي چې د اعمال الله در ده نو قارون اوې چې نماوتی تو علی علم عندي دا خبرته راشيوا هغه د اعمال راکړلې شوی ده خو چې لایق یې وکړنا نو لاړ په کاته په ماغنا نو ماکان یو کسبون عمل چې د وکاو عذاب تلرنه کوه پسابون سیه تو ما کسبو ورسې دیت سختې او سزاګانې د هغه عمل چکړیو ولذین ظلمو من هولای هغه کسان چې ظلم یې کړلې په دې موجوده امت کې پیغمبر پو وخ کی دی سیوسویبو هم دیتبو هم ارسی اللہوی زردہ سخت اداغ عمل چی دی کم کڑ دی ندی دی ذان خلاسو ان کی اولم یعلمو دی پدیبان فخر کئی چی موسر دنیا کې مال دیر دی دولت دیر دیر دی فراخی دیر دا مالاوی دا خمار دیر خلقل دا سور کڑی اے نگوری نپوئی گی چو بیشکا اللہ کلاو رزق ورکی اگر چالچو او چال پتنگا بسختا ویق دیرو دا خود اللہ تقسیم دی دا مطلب نیچه گنی پراخ اکنو دا بختور دے دا اللہ خوخ دے او بیشکا پا دے که دیر ہدایتو ندی دا قوم دا پارچیمان روڑی ترغیب ذکرکی دیر اعلی احمد او ڈیر ناشنا زکا خیری آیاتو نا دی قلیا عبادی اللذین اصرفوا علا انفسهم او آئی دی تا زمان طرفنا چلا تا اس تا آواز کئی چه زمان بندیان واغا کسانو چتا سو زیادتے نو مزیمه کوي تعالی ذلوی رحمتنا ان الله یغفر الذنوب جميعا بشکل الله بخ نقید گناهونو ټولو چې گناه او تویل یو شرک دی خو وجدا او په ذنوبو کې نه داخلو چې گناهونو تویل شي ما غټول قبلی او مغفرته کوي هو دا سره د چې بت توبته چ توبه واسه کنه او بیاوم چې د الله نور نوروزینو کې وسردار راغلی او آیت ذکر شوه چې بالکل شرط پکې نشته انه هو الغفور الرحیم به شکل الله بخشش کون کده مهربان د حضرت علی رضی الله عنه ویلو جماعت په قران کې زدي پر شانتي بل آیات نه معلوميږي چې کله الله ز خپل رحمت وندیان وتا دمره پیشکشي کړي لکه دې کې چکړي دا چیکار څومره ګناغ دی والله معاف کوي ولیکن و سره دا شرط خي د توبې خبره زکه شته چې درست حياتو نه دي کنه و انيبو الی ربکم تصرو جو که پر رب ته خپې مان شه په خپل ګنابان دې ز توبه وی کړه و اسلموا له او ذا حكم قبول کے ذا توحید امنے من قبل ہی اتیکوم العذاب ومخزینہ چراشتا استاد ذاب ثم لا تنصرون بیوستہ سیمداز نکلیش و تبیع احسن ما د زل شیری کنا لیکن منو بخکار چې دې سړی په سچا او برښتیا توبه یې ستیدا نو الله یوتبې وحسن ماوندې دې چې دا الله کتاب سره تعلق پیدا کو نو دې رشتینه په خپل توبه کې تابیداری او کېد خيسته‌ها کتاب شینازل شوی ته استاد طرفه دروستا سنا ومخ کې مخ, مخ کې دې نه چې راشته استاد زاب ناسافه چې موتې وان تم لا تشعرو تاسو باړو خبر نه تر دې خیال نه ما ته ډېر وخت دی خروغ موټي ما ادې <تضحق> کې نا صافه براش نه غواخ کې بیا سنکی کنه دې نه مخ کې پکاره دا ولي الله و چې مخ کې مخ کې من قبل من قبل دا و چې بیا دار مانونه نه کوي کنه ان تقول نفس جنوي قیامت کې او نفس یا حسرتا الاما فرت في جنب الله هي افسوس ډیر افسوس کو وی پس باندې باقي چې ما ډیره کوتاهی کړې ده الله په حق کې في جنب الله في طاعت الله الله په طاعت کې الله په حکم کې زمانو ډیره کوتاهی شوې او زجاج وی فی طریق الہی وهو التوحید دلآ طریق اسوا توحید باقی کی کمزوری شوه ځکه نو او ان لمن الساخرین او یقینا چې په دنیا کې خو ما ټوک مسخری کړی دي نور میسن دي کړی واس بخپله وو ته معلومه شي خان چې مون خټول عمر په ټوک مسخرو کې ابا گب شپ کې تیر کړې ده چلو شو نیا با ظانہ او تقول او چذا ونوی لو أن الله ہدانیم کشر اللہ ما تہ ہدایت کرےے من المتقین مزبم دار متقیان خلقنوم <تصفيق> جنتیان خلقنبوم اللہ و چوس می پوکلی قرآن میں نازل کو قیامت کی ولنور ہدایت ستوی چلو نن الله دانی الله په خپل راشي او الله سن دیونی سي او چې قران نازل کړ پیغمبر راولې کو دا د الله عزت کنا او تقولا او ياتاون نويه حين تر اللازابه کله چې ویني عذاب د جهنم لو ان لي کرتن کاش کزما د پارت لوي دنیا ته فاکونا من المحسنين نسبه د موحدين او نشما من الواحدین مدارک وی دغریوالو زرونه ختم کړه چله یوسف یو خبرن شکوله ځکه ما ولفرا هغه عذر ختم وکړناسه د دې ذریو خبرو کې د نورو جواب نه نیکړې ځکه هغه زې پځای کړې وي کدو د بیا دنیا نو قرام د دې ځای په جواب کړی چې کله نشي واپس کېږي او فاتور کې ویلو چې اولم نو عمر کو مولى تعلمه عمر نو در کړې بیا سلو واپس نه کنه کیه دا مخکې هم نو کوي چې علامه فرتو زمانه کو تاي شويدا خداميان کې خبر خطر نه کړه اللاته پاور وروالو وی یی کلاما ته هدایت کړی نو ادا خریشا خبره چې هدایت الله کوي دا ټول کارونه د الہ دی نه جواب کوي ها او خلق ته موی چې د پدی خبره وکنه شه دغه معتزلی معلومیږي بلا قد جات کا آیات تا ته هدایت نو شوي یقیناً راغلیو تا تزم آیاتونا دا هدایتو کنو خلقو پیزان زی تورسو اتبو دوی نو فکر زبطا بیها تا, تا دروغ جن کلو تاویی چه دا زمان پا حق ندی نازل شوی تاول شانی نزول کوتو وستکبرتو لویدی وکلاو کنت من الکافرین او تماتا معلوم نوی کافر تا قرآن نمانو اپده باده باد اصلا با دی چاو دو چی چا با توحید ایاتو ایخا اوسرا شا قیامت کی حالو گو را و یوم القیامت تر اللزینا کذبو علاللہ پرد قیامت باندی با اوی اے بانده مخاطبار سوک چی اگا خلق چی دروغی جو رکلیو پالا باندی چی هاولا شفاونا دا دروغ وجوه هم مصود ده دومره چې پیجن دیب نشي الته به ډریم چا سره نشته چې یي مختوله وي کنه دومره تور وي پیجن دیب نشي الله صفې جان نما الله چې تا شرکونو تاسو مت لوي چې ځه جهنم ډک شوي ازمږ زه پکه نشته ولې نشته رې جهنم کې زيد تو دید دست متکبرین و نجی اللہ والذین اتقاو خلاس بکی اللہ و بچ کرو د شرکنا بی مفادتهم فبرکت تخپل عملونو بی اعمالهم الحسن و سرین وی خیست عملونو نکڑیو کنا لائم السوم السوء و بنرسی دیتا زر تکلیف و لام یحضنون غم جنشیه پتیرشی وی عمر پاسه الله خالق کل شین الله پیدا کونکه دار یوشه هو علا کل شین وكیل او چې پیدا کړی دی نو ان چارچ دې کنه بل چاته خوندېواله کړی بهار شی په خپل ذمہ وارد ده د سړي چې الله زموار ده لهو مقالید السماوات والارض الله له رخصانی دی دا آسمان نو د زمکو دا هرڅ خزانه اشتفا دا ټول لهو خاص الله سره دی او کسان چې کفر کړي دا الله پایتنه باندې ولاي قوم الخاسرون نو دا کسان ډیر ذلیل دي او ډیر برا سوای شي څنګه کفر کوه هغه وی چې نه خزانه خو الله سره وی هو چاله دا تاګن لے ورکړي اغه له غنوم کې خود چې داتا غنج ځانې غور کې اوسه تمره لوی ظالمان دي انمون ولا سيخي دي خود دې اقيده دا ده کنه چې خزانه لاور کې دي التے شيفتنګ شوی ده ښا ته کفروبیت الله دي ښا روزيو پیغمبر توي چې داسي چلوکا چروغه کو د جګړې نص په اده روغ بسنگا کو تعبدو آلیہتانا تبا زمونگ دا دی اللہت منات منی و تابیداری بے نو نعبدو الہا کا مونگ بستا دا عبادت کو خدا زمونگا استا روغ کی گی نو نایت را قل و آیا و تا اللہ تعمرونی اعبدو ایا بغیر دا اللہ نا امركوه ما تاجد عبادتكم ايها الجاهلون اي جاهلانو صاد جهل لذي تقاضا كي ولقد ووحي إليك وحال دادك وحي شويد تاتهم اوغي پیغمبرانو تاجستان مخيو دذي خبره لئن اشرقتا بالفرض والتقدير پیغمبرنو شرف نكي هماناسو بالفرض والتقدير كتاشر كوكو لا يحبطن عملك عمل جهادنا هجرتنا او دعوتنا چې تاسو کړی او منځنا فرز نافله تہجد او ابار ختم شي لا يحبطن پیغمبر عمل وطنټینګي خا مگر مؤمنو په کو شاه ظاهره او قریش او قصي جس سکي چاهه بس دې ته ایست تکلیف نشتریکار سکین عمل نه خرابې ښا الله پیغمبر عمل وت نټینګي وي ولا تکونن من الخاسرین او خام خاشه و تاسو د ځانکارانونه بل لله فعبد بلکې خاص د الله بندگی کوه وکم من الشاکرین دا ډېر لوي نعمت چې ته شي نو شاد شکر استونکو نا توحید دلونه مات او ما قدر الله حق قدري هي دا بل سوال او جواب دي جی ویلو دا اولیاء او بیزتی کئ دا دین مون تنذی دی قبول چې باری کې دا اولیاء او توحینی رعایت راغی چې تاسو دلای بیزتی کوای کئ او داگه دین دے خیر دے که دا اللہ بی قدری پاکی کی گی او غصر شریکان منلشی و ما قدر اللہ حق قدری ہی قدر قدر ندکڑے عزت ندکڑے دا اللہ سنگا چی داگه عزت اغلا مناسب دی هغه غصر دے چی وحد شریک او داگه عزمت تی تن دے معلوم والارض جمیعا قبضتو یوم القیامتی دا زما کبطولا داغه پموتي کیشي پروز د قیامتو والسماوات متوياتم بيمينه اوسمن نبطل انغختيشي داغه پخیل اسکی سبحانه وتعالى عم ما یشرکون پاک دی الله غزاد چې چوتته دا وسنه چې مشرکان ولا بیانای الله دې نړیږي چته اسلام سر یهودی خبری اسلام و و اللہ نبی اسلام السلام سره یو يهودي خبرې کولی عالمو نبی علیہ السلام وتغږي او ووي چې دا قیامت شي نظمکه بدل الله فضیګو ت باندې اسمانونه به پضی باندې ملائک بتول پضی باندې اورونه دریاونه پضی باندې داسې ډټول منګولې ډک کړي نبی علیہ خندلو هغېې نه تپوسو کو ستا د به خبره پورولی او خندل په د دله خبره د قرآ تصدق ش چېخور کې څنګه راغلی نوغ ی ما خاندل خندل چګوره کافر دی او د خولی خبره وته پهځان پو نه شو <laughs> چې او سما میت دا به ټول دله په لاس کې مته شابهاتدي. ونو فی خفی السوری پوک کې پی لیکی فسوائی قابی من في السماوات و من فی الاردی سوک چی باس منو کی دی ملائکا سوک چی باس مکہ کی دی انسانا اللہ من شاہ الله هم اگر اغا سوک با بچی چید اللہ خو خیم اگر ذات دی نو بل زو خو بچ کی سوما نو خفي خفی او خرام بیاو پوک بوالیش او حدیث کرا دی چه سلویخ پاسی لده پاگی که سلویخ او نه پتا نلگی چه سلویخ سدی روزی دی که کلونه دی پیدا هم قیامو ینظرو ناسا خلق بولاری او انتظار بکی دخپل عمل پاشر قتل ارد بی نور ربی ها او با پلقی گیا غزمکا دا قیامت پرنا دخپل رب سر مرس پوگمی خوبنی بی نور ربی ها اغه نور در رب بخاره شي کنه چنند خلق نه پټ تھے و ذال کتاب او کې به خوذي شي عمل نامي د خلق پلاسونو کې چې خلاص کېږي چې اګس وجي ابن نبي ناربوستي شي پیغمبران و شهدا او نور غواهان ملائكه وقضيہ بينهوم فیصله و شي د پمیند کې بالحق ډېر په انصاف سره اوم لا ظلمون خلقو سربا ذرا ظلم نه او خدا الله عدالت تھی او پورا بار کلیشی هر نفس تا بدل داگا عمل چکلے او دی او اللہ خبوی گی چې کارنوچ دیکلی دی وصیق اللذین کفرو الى جہنم از مرا او با لکه شلک دا کافران جہنم تا دلی دلی دیکی ام دلی پاغ شرک که سورا ڈالی دی شرابیان پکشتا حجرتیان پکشتا جدا جدا وی جوارگر زمارا حتا تردی پوریدا جاوغا چراورسی جان نمتا نوکیٹو نببان دی تا دمی علم بی جزتی دا کنخوا می علم را غلی جزا اولی راولی کلیوتاوی چابی کلی بلتاوی نلابو فی ذاته پارہ جہنم گیټونو باندې کړي چې دا زیکي خو واخلی فتحت ابوابها دې کې حکم ووشی خازنانو ته نو ناسه بکلا ووشی دروازې د جهنم نوغه بلاس به وي هغه لړیر دې وقال لهم خزنتها او وئ دتا غ چوکیدارانو د دا جهنم ذی خلقتا الم یاتکم رسل منکم یا بظختو تاسو کوم ځای دنیا کې نور هغه تاسو ته پیغمبران چې تاسو پښان انسانانو او د کار خو دنیا کې نورسنو سنو د مونادرودونه په دې پسونه ګرځېدو بیانول به تاسو باندې آیاتونه درفتا سو او يروله تاسو زموږه ملاقات دروازې تاسو نه چي دادم قلوبلا دی بوی چه آو راغلیووو. ارسو خبر شوی دی!? ار چاہ تر اسی دلی دی. انکارسو کنی چکو لیو. آو راغلیوو... او چه راغلیوو چلو شو! ولیکن حق قلمة العذاب علا الكافرین لیکن پومنگ بانده دا اللہ دا عذاب قلمة ثابت شوی و آ حق العذاب علا الكافرین ورزانته نسبته نکيخه تاسو <تصفيق> زالیماند الله ته نسبته کوي وی الله به زمون په تقدير کې زالي کليونو ها تقدير سو دليل دي تقدير پرې داتا ته الله سره ليګليونو هغه دی ولي نه منلو چې توس درني غټه الله سچې چې بس له قسمت خبره دواینه پیله <تصفيق> د خلو او بابا جننه او ویل شي چه زه زه داخل شي په دروازو د جاننم همیشه بای کې دی که دیر بد ده زه سی دو سیدو ده دا سیلوئی که انکو متکبرینو وسیق اللذینت تقو ربهم او بوبت شي دیر په احترام سره سیقا سوقن بی سوار بی هم سوارو بی پناشناو کیا اللہ ول تیار کر دیالتا او داملیک وتی نمخ که رست روانه ښا چې بادشاهان رالو د دنیا نه بادشاهان رالو سبو کې شازاد ګاندیو ازي جنت ته به بوزي يرې دې لو د خپل رب نه کنه ال الجنۃ زمرہ جنت دلدل دی کیوم دلدی سبحان سواری اصحاب مهاجرین مهل سنت والجماعت یسبه علمان یسبه قاضیان یسبه مفتیان یسبه قاریان لګر ټیلی دنیا کې حت ایزا جا اوه تر دې پوری چدی راشی وفتحات ابوابها په اوکه زمرا کمال دینه زمرا پر احزاب انده چتو اوه اوه او نوو انه او منځ کېږي کال تک چې و اوه او او او ډیر نقصان وشو اګه دلته دی نو نه سمره نقصان وشو وای چې د مخ کینه با کله شوې دروازه ده د جنتو چې دی لبه زلری نه خوشبوې راځي د عزت ته د علم کانا وقالم خزنته او وای دې خازنان ده جنتو سلام علیکم سلام دی پتا سو مبارکي بوله ور کوي به مبارک شه خوشاله شه یودا معنا یا توبتم تاسو دنیا کې ډیر پاک وای په کلي می سره مزګدی زیاتره له پاکو خلقو زاید خان فتخلوها خالدین مداخل شه دې تا هميشه نو کله چې داخل شي ایو یو نعمت ته ګوري کنه نو بچ الحمدلله الحمدلله نا به خيره به دخولي نخيجي ور ناريل ته مکلف كنودي ابو ايزي چ حمدنا او سنا غاني الله ذات لرا صدقنا وعده چ لشتي کرمو سر وا د خپل مونږ ته ویلو دنیا کې چ اوفو به عهدي اوفي به عهدیکم زمو وعده پوره کئ توحيد زما ساسه وعده پوره کمن جنتو بس مونږه وعده پوره کړنه هغه مونږ سره وعده پوره کړو او رسنل ارضا او ریکله مونږ ته ازمکه د جنتو نتبو او منل جنت هيث نشاو زمون خو خذا مونږ ځان لزې ګورو چې ارزم خو خيخه زيبه نسو مونږ ته څوک پدې کې پله نشي کولې د غنه دې دادې نتبو او مونږ خپل خو زیبنی سو رحائش بکو فجنت کی کمدی چیزمونگا فخی فنیم آجر العاملین سخیست دی اجر د عمل کوونکو او شفاعت والا ختم شو دا خود عمل خبر دخوا و تر الملائکتا اوبوین ملائکو حاف من حول العرش چار چا پیرا در عرشنا ولی قیامت رض دا دا اللہ فیصلی نالا باقبل شان خی خلقو تا کنا نو عرشن بچا پیرا لاندې اغه اغا ملائکو لاری آگا چنبی علیہ السلامی اوزل راغی صحابو تاوی صرف دید پار رالم چتاوستا دارش داغی ملائکو چلے گا خبرو کما بیما بین اوزنی ہی وعاتقی ہی داغی دا غوک دا او دوگی ترمین دا مسیرتو خمسو میں آتی پینځو څوکاله منزل لیکنه نام ملائک بوګلاله ښه هر چې شان نشان جوړ کړي ته الله ډېر لوې شان ده یسبحون بهمد ربیم او تصبيح بوې اغه ملائکه او په حمد د خپل رب سره وقضیه بیناوم بالحق فیصلہ بوشي د خلقو په میان کې په انصاف سره وقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلی شید چل الحمدللہ رب العالمین پاول کی و پاخر کی دنیا کې ام الحمدو او پاخرت کی ام دا کلیمہ بائی دنیا کی خود سواب دا خلک خلق ہوئی اول تاکی خود سواب دا پارا نوئی فان بولا ورکی دا کلیمہ خشان دا جنت دا نور و <coughs> سورا